Bucură-te, leagă-naltă iasomie Către care în roiuri fluturii coboară Bucură-te, raza stelei din vecie Și pot care curge lin cu apă vie Argintul nopților de vară, spicul ciodeaur veșnic plin cu hrană, mirul care vindeci orice fel de rană. bucurate, te maică pură fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, prazdă plină de rotire. Munte sfânt în care s-a îngropat comoara. Bucură-te cânte tainic de iubire, Clopot de chemare, cântec de mărire, Bucură-te, Maică-pul fecioară, Plân de fericire, Bucură-te, mărul vieții care învie, Pomul greu de roadă în plină primăvară, Bucură-te iarăși, țărb de bucurie, dintr care curge miere aurie, Bucură-te, Maică pură Vecioară, Sfânta mea Marie!